Над дзвіниці хмарою сиділи дикі голуби, і бозна, звідки росла кривенька, худа брикоса, вся біла-біла, аж страшно. Не бійтеся, батюшко, голова казав, дах покриють і вікна послять. Запала мовчанка. Лише качки неподалік плюскотіли у калюжі, та хлопчаки летіли по дорозі, аж гуло. На мить вони стали біля гурту, шморгаючи носами і хекаючи. Один найменший, не хлопець, а виторопень в кашкеті, сказав. «Онди, пападицька яка! Ех, братику, Навіть за гірких часів священники так не жили. Що у тебе за дім? Під очеретом, над урвищем якимось та над бистриною. Хіба б ми не допомогли?» Отець Григорій стояв на ганку. Вітер вирушив його чуприну і бороду. Мошка заліплювала вид і раз-пораз раз змушувала обмахуватись гілкою. Чи перед єпархією хочеш показатися? Та ні. Мені тут дімно і просторо. Чотири кімнати, а сад який? Із-за дверей хтось гукнув, що можна починати. Зайшли до кімнати. Свічка вже горіла. Ольгунька стояла при стіні, і така безпросвітна самотність, така образа йшла від всього її єства, що матушка підступила і сказала, «Не чудися, Олю, христини ж». Вона повернулася лише на мить, а потім знову злетіла під стелю, майнула до прочиненого вікна, і її прозора, крипдишинова сукня затріпотіла на вітрі, а сіро-руде волосся, яке не стригла за вагітності, так розсипалося і встиляло обличчя, що годі було щось розгледіти. Ніхто не помітив, що у кімнаті ольгуньки не було. Там стояло інше, молоде порожнє тіло, прихилене до стіни. Там було обличчя, яке не встигло зацвісти, але от-от могло розпилюститися і усіх здивувати. Тим часом ольгунька тремтіла на вільгому вітрі, розкривала руки, мружилась від сонця. Скільки так було хто зна, але вона пам'ятає, що обкінчики долонь билися птахи, що босі ноги зачіпали в верхівки смерек, вона так і не позбавилася звички гасати босоніж. А потім побачила знайомі дахи й димарі, хату під червоною черепицею, яка мов гриб мухомор. Красувалась посередині. Ольгунька несамовито шугнула у квартирку. На підлозі валялися сплутані вудки, Звивалися віджирілі черв'яки. «Микольцю!» – простогнала вона. «Микольцю!» На горищі заблящало, загупало. Дівчачий голос обурявся. «Ти чого? Ти чого? Ти чого?» «Щось гукало, чула?» «Навіженний!» Нікого ж нема, хата замкнена, ключ ось у кишені. Щось гукало, як наче б Ольгунька. Прити, ти, що її любиш. Любиш? Я, та не сміши. І тут щось трапилося з Ольгунькою. Вона напружилася, стрибнула угору, ніби хотіла розмитати і рознести її буклі, мов стаканчики морозива. Але бозна, з якого світу, Долину в плач немовляти. Випливла з хати на тривожній незнайомій ще хвилі. Стала на дах, але ураз відірвалась від нього і кинулась назад. Боліли набряклі груди. Гірчило і пересихало у роті. Заполіскував різкий вітер. Сонце вже не сліпило, а виливком котилося кудись до обрію. Отямилась від того, що Трясли її за плечі і бризкали холодною водою. Олю, Олю, слава Богу, відкрила очі. Видіть її до ліжка. Дитина лежала поруч і голосно смоктала. Вона дивилась на неї бліда, мов нежива, а усі стояли перед іконами і молились. По отець Григорій відвів отця Василя вбік і запитав. «А що, братику, так рано, Христини? Ви ж недавно побралися». «Я не знав її, як жону», хотів сказати отець Василь. Вона прокинулася глибокої ночі від скрикотіння немовляти. Отець Василь перекутував дитину, а потім став носити по кімнаті, примовляючи ч ч, -ч, -ч. «Звідки він знає, що треба з малим робити?» Чому він її не розбудив? Нічний заморочливий вітер Гасав з кутка у куток, Роздував фіранки. Ольгуня обсмикнула Мокру від молока сорочку, Встала, Скинула з себе ковдру І перш ніж взяти дитину, Ступила до вікна, Хряпнула чорною кватиркою. Синє яблуко для ілонки. Сидить ілонка біля хати, Така сумна аж хустка на голові займається. Перед нею стерні та стерні. її ліс, на який уже дихнула осінь. Оце тільки повернулася з лікарні. Ішла селом, а люди, хто зустрічався, казали, «Що з тобою? Як поїхала, так половини і не стало?» Та одмахувалася. Їсти душа не прийма. А хіба тіло дурне, щоб саме по собі наростало? То так. А тільки ж чому барилася? Димко, Дмитро її, Уже їй картоплю викубляв І пізні познімав, Хоч на роботі з темна до темна. Їй і не віриться вдома.